Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda eh, qui dagli studi di radio Onde Furlane da Udine, in diretta radiofonica, eh, più o meno dalle ore 20 e andremo avanti fino alle 21.30. Andiamo ora con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. e abbiamo ascoltato la sigla di questa trasmissione che è Retribution de Behind Enemy Lines, trasmissione che diciamo dopo ovviamente è la sigla d'inizio, quindi trasmissione appena iniziata e andrà avanti fino alle 21:30. Ora mh, andiamo all'ascolto di questa band statunitense molto conosciuta e eh, anche se ha fatto pochi album, ma i componenti hanno anche dato vita a a uh, in modo parallelo ad altre band loro sono i tragedy e noi ci ascoltiamo di eh, questo brano dal loro primo album datato 2000 anno 2000 way buonasera a tutti e a tutte le ascoltatrici di zaldins magnetics e la scorsa volta che andavamo in onda era il 5 agosto, giovedì 5 agosto, proprio in quella data il governo eh, emanava un nuovo decreto legge in materia di Covid e Green Pass. Questo decreto legge, come forse molti di voi avranno preso estendeva l'obbligo di Green Pass per i eh, lavoratori della scuola, per i lavoratori dell'università e anche per gli studenti frequentanti iscritti all'università. Ecco di fatto quindi eh, la logica del ricatto che è, è stata più volte affrontata eh, su eh, in questo programma e la logica del ricatto per portare avanti la campagna vaccinale sta procedendo e via via riguarda nuove categorie e come se non bastasse eh, abbiamo visto in questi giorni il fatto che nelle aziende, molte industriali, i padroni, molti padroni puntano a imporre il green pass sui propri dipendenti per eh, l'accesso alle mense aziendali interpretando in maniera estensiva la normativa governativa in materia di eh, Green Pass per l'accesso alla ristorazione. Abbiamo visto come i sindacati, eh, in particolare la CGIL, ehm hanno abbagliato qualcosa in proposito, cioè hanno detto che eh ma ma non dite affatto che eh, questo obbligo non può essere eh, esteso alle eh, alle mensa aziendali, ma di fatto eh, come era prevedibile l'ha recapitato la colpa eh, ai padroni e, e allo Stato in materia di condizione sanitaria e e eh, in particolare rispetto alla vaccinazione per eh, nello specifico in questo caso rispetto alla vaccinazione per i propri dipendenti ehm, nelle prescrizioni insomma per l'obbligo per per i sanitari insomma eh, a ha aperto le porte a insomma eh provocato una ferita una parecchia da cui insomma eh, i padroni stanno dilagando ehm azienda a pagazienda, posto di lavoro, posto di lavoro e e sulla insomma basandosi anche sull'azione governativa eh, come abbiamo visto eh, nel caso beh delle istituzioni scolastiche, di università eh, eccetera con questa nuova eh, estensione. Ecco, dunque eh, da qui eh, si vede come eh, governo e padroni hanno un interesse unico come era stato fin dagli albori di di questa eh, epidemia, cioè scaricare la colpa, la responsabilità le, del diffondersi del virus eh, sulla gente, sui proletari, sui lavoratori e eh, sulle masse popolari e eh, con la campagna vaccinale e eh, criminalizzando chi eh, sceglie eh, di non vaccinarsi eh, questa impostazione questa sorta di eh, questa campagna nazionali, questa guerra psicologica va avanti e ha un argomento in più. Non sono dunque eh, la responsabilità del contagio del virus eh, Non è, eh, per quanto riguarda la scuola, ad esempio lo Stato che non si è attrezzato in nessuna maniera, ad esempio per il trasporto pubblico, ad esempio per impianti di areazione nelle scuole, per prevenire le classi pollaio, eh, eccetera, eccetera, la responsabilità è dei lavoratori che non si vaccinano ugualmente eh, nelle fabbriche la responsabilità non è della del lavoro eh a strettissimo contato a catena di montaggio eh HTA, HTA, la continuità produttiva come è venuto, insomma, ormai lo sappiamo, a Bergamo agli alboi di questa epidemia, ad esempio, eh, ma è colpa dei lavoratori che no, non si vogliono vaccinare. Ecco, con il vaccino, eh, con la campagna vaccinale, con l'ossessiva campagna vaccinale e con lo stigma contro i cosiddetti no vax, coloro che non si vogliono vaccinare, lo Stato e i padroni hanno trovato un capo espiatorio per i loro crimini, per la gestione fallimentare e disastrosa dell'epidemia. diamo dunque di capire in, in relazione a quanto si diceva Poccanzi in merito alla Campania, la nuova campagna sullo stigma sul capo respiratorio dei lavoratori e di chiunque altro non si vaccina, vediamo ehm, il perché eh, queste pressioni, questo fascismo sempre più forte sui posti di lavoro contro eh, chi eh, non si vaccina. E beh, eh, il problema è, è il fallimento della campagna vaccinale questa questo rimedio ossessivamente presentato dalle autorità governative di eh, quasi tutto il mondo come panacea per l'epidemia le, eh, si sta rivelando un fallimento, soprattutto per i vaccini prodotti qui ehm appena vacchini insomma adottati da eh, dai paesi europei, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, prodotto i prodotti dalle multinazionali, dai cosiddetti monopoli big pharma. Ecco, il fallimento è evidente e ad esempio dai numeri, insomma, è, è facilmente è visibile nei numeri a luglio 2020 con nessun vaccinato abbiamo avuto 375 morti nel nostro paese dichiarati di covid durante tutto il mese a luglio 2021 con il 50 per cento e più di vaccinati con una prima dose che è secondo la vulgata già ehm, Eh, in qualche maniera consentirebbe di prevenire il virus um, a un 70%, circa abbiamo avuto 497 morti, quindi 375 contro 497. Ecco, già a questo dato dice dell'evidenza del fallimento della loro campagna vaccinale. Ugualmente, se noi prendiamo E il numero di terapie intensive e scorriamo i giorni di luglio 2020 rispetto a luglio 2021 ci accorgiamo che le terapie intensive nel mese appena passato sono state più occupate per malati di Covid rispetto a quelle del luglio 2020 eh di un anno fa ugualmente possiamo dire per i ricoverati. Quindi cade anche l'altra storiella, cioè la storiella che il virus e eh, di fronte al vaccino non avrebbe conseguenze tali da portare all'ospedalizzazione o all'ospedalizzazione in terapia intensiva. Falso pure questo, ci stanno mentendo anche su questo. E, e di fronte a questo, come si diceva, eh, la campagna di stigmatizzazione, la campagna sui capri spiatori cosiddetti no-vax va avanti, la responsabilità non è della... Mh, e dello Stato e dei monopoli farmaceutici a cui lo Stato si è rivolto per eh, condurre questa eh, campagna vaccinale e a loro dire arrivare a risolvere l'epidemia la colpa è dei cittadini, dei lavoratori che non si vogliono vaccinare. Fumo negli occhi. D'altronde, insomma, e eh, le multinazionali si sfregano le mani perché l'Unione Europea ha approvato altri 21 miliardi di dosi di Pfizer di e फाइzer moderna entro il 2023 per terze, quarte e quinte dosi. Il prezzo è aumentato per quanto riguarda Pfizer da 19,50 15, a 15,50 19, € la dose, 19,50 per quanto riguarda moderna da da 22,60 a 25,50, quindi insomma la speculazione procede procede e qui invece cosa succede? Si succede che eh, per conduci avanti la campagna vaccinale, ad esempio e coinvolgere i giovani non basta l'odioso obbligo per gli studenti eh, universitari stabilito nell'ultimo decreto legge, ma ad esempio ci sono campagne come quella della Regione Piemonte che è il prossimo 14 agosto e e regalerà un conglutato ai giovani tra i 12 e i 19 anni che si vaccinerà. Pensate un po' a che punto siamo arrivati.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 si diceva del procedere della campagna vaccinale fallimentare dal punto di vista sanitario, ma evidentemente e eh, dal punto di vista economico per le multinazionali molto futtuosa, dato che i prezzi dei vaccini stanno della singola dose stanno crescendo. siamo di fronte a una sperimentazione di massa perché come ormai insomma si sa, in informati sanno, eh, siamo di fronte a un, vi, un, a un non proprio un vaccino, o almeno va, non non un vaccino tradizionale, un sierogenico perché siamo di fronte a un medicinale che eh, prevede eh, l'inoculazione della sequenza genetica del virus che va poi a influenzare le rene ad le cellule edella prima volta che una avviene eh, una tale eh, sperimentazione eh, a livello di massa eh, eh, di farmaci eh, di questo tipo e eh, quale migliore occasione che approfittare dell'emergenza sanitaria e eh, pulla complicità degli stati che hanno e eh, dello stato italiano in particolare che hanno boicottato, hanno combattuto tutte le altre forme di cura che invece hanno tenuto dei risultati concreti. Ecco, da questo punto di vista è importante il fatto che non tutti i lavoratori stanno chinando la testa tra i colpiti, che si parla di mobilitazione tra gli studenti universitari, che eh, 1350 operatovi sanitari così stimati il mese scorso nella nostra regione non vaccinati non vogliono vaccinarsi speriamo esistano abbia la forza di esista dei commerci legali o eh, in qualche maniera insomma ecco mezzi legali intendo dire possibilità di costi altar visto anche la per quanto il profilo di incostituzionalità, di legalità, di legittimità di queste misure spero che anche da questo punto di vista pur non credendo in senso generale al piano legalitario speriamo che questi lavoratori riescano a fare resistenza così come nella scuola, nell'università e dovunque vi sia un, un attacco all'autodeterminazione dei lavoratori o di singoli e quindi su questa questione eh, del vaccino e il governo ovviamente eh, si sta operando per combattere ad esempio gli avvocati delle scuole invece di di sostenere lo sforzo sulla sulla rispetto alla diffusione del virus nelle scuole con trasporto pubblico, con adeguamento degli spazi e con eh, superamento, il superamento del superamento delle classi popolari. Ho misure che al di là del Covid o meno delle possibilità di fusione delle scuole sarebbero misure anche per il miglioramento eh, degli standard scolastici anche a livello didattico, ma questo non, non sta venendo. Il governo invece stanzia 358 milioni verso su supplenti e i sostituti a scuole per coloro che non si vogliono vaccinare. Ecco, questo è il livello del governo attuale, insomma, in piena linea con i precedenti. E da questo punto di vista, insomma, bisogna tentare di resistere, bisogna nelle piazze che si sollevano contro il Green Pass bisogna non lasciare il campo alle forze reazionarie e eh, di vari tipo, bisogna unire la questione della sanità alla questione della libertà e bisogna lottare contro i governi dei padroni eh, che vogliono schiacciarci dall'inizio alla fine sui posti di lavoro fino ai letti degli ospedali, vogliono no no la, la della nostra vita eh, se ne fregano soprattutto quando eh, ci dicono che vogliono curarci con eh, i loro intrulli insomma bisogna resistere la la soluzione non è ditolangolo ma sicuramente sappiamo che la soluzione è, è la lotta e è, da tutto questo anche nonostante questa caterva di molti, eh, l'oppressione, l'autoritarismo ne uscirà qualcosa di bene, non pare che ci arrivo un triste slogan andrà tutto bene, ne uscirà qualcosa di bene, se non uscirà maggior consapevolezza, maggior conflitto ehm se tutto ciò eh, farà eh, alimenterà la lotta anche in senso rivoluzionario ai padroni, al loro stato. Un saluto a tutti e a tutte. tutti ci stiamo sempre ascoltando i Tragedy, è e band statunitense dal loro album Desordio datato 2000 diciamo album eh, omonimo senza titolo, quindi Tragedy. e abbiamo ascoltato um, i um, Tragedy band statunitense dal loro primo album datato 2000 e passiamo ora invece ad una band eh, diciamo più recente, anche se anche questa band ha almeno 20 anni qualcosa di più che suona e eh, e da una loro recente uscita ci ascoltiamo questa band tutta italiana, loro sono i Contrasto e stiamo estrapolando adesso De Brand da questo loro appunto ultimo lavoro che si chiama Visto per censura. Loro sono i contrasto band dell'area di Forlì bene e ci scusiamo ancora con chi ci ascolta e con il compagno di aver mh, fatto questo pasticcio, insomma, però speriamo di aver recuperato così ehm mandando in onda tutto il suo ragionamento che è condivisibile assolutamente. Ehm Di nuovo un saluto e eh, io stasera qui a Zardins Magnetics volevo parlarvi di nel mezz'oretta che ci rimane, sono proprio le le 9:00 in punto ehm di due cose, insomma, principalmente e cioè darvi degli dei brevi aggiornamenti riguardo al a la misure repressive, insomma, nei confronti dei dei compagni vari sparsi per l'Italia, cioè di alcuni compagni in particolare di uno e e notizie ulteriori riguardo sorveglianza speciale, eccetera, ma soprattutto eh, vedere leggere insieme a voi un un contributo apparso sul sito ilrovescio.info ehm, che si intitola alcune valutazioni sulle piazze no green pass. Prima di andarlo a leggere insieme a voi volevo così presentarvelo è ehm, praticamente un articolo scritto a caldo da un compagno ehm e ci sono insomma raggruppati in questo in questo articolo quattro motivi principali sulla sull'importanza di intervenire come diciamo come a livello di movimento antagonista nelle mobilitazioni in corso che riguardano appunto la l'entrata in vigore di queste misure e eh, subdole di differenziazione, diciamo, delle di de, de tutte di tutte le persone in base appunto a appunto all'aver fatto no, insomma, certe mh, certi passi eh aver obbedito o meno a certe, diciamo, ehm, ordini da parte delle autorità. I motivi appunto che adesso andremo a leggere insieme sono il primo punto che parlando parlando con scambiando facendo uno scambio con eh, compagne e compagni di oltre confine è emerso come mh, ci sia una sorta di blocco eh, che in merito alla complessità della crisi che ha portato questo eh, Covid e e la difficoltà di fare un discorso autonomo, a differenziarsi dalle da, diciamo dai discorsi complottisti, reazionari, eccetera e in questo articolo vedremo insomma come viene spronato al contrario, insomma, il, il movimento a fare a continuare a fare l'analisi, perché se è vero che eh, ci sono eh, innegabilmente delle difficoltà, delle complessità, diciamo, a, da affrontare anche a livello mh, di analisi È vero anche che negli ultimi per fare un esempio, negli ultimi 20 anni a partire da quando sono apparsi eh, gli organi diciamo gli interventi mm, eh di diciamo di intervento genetico sugli organismi eh, che riguardano per esempio l'agroindustria e eh, Anche lì si partiva da zero come movimento, però eh, le analisi svolte da da da anche a livello minoritario sono pian piano eh, passate anche a livello, diciamo, mainstream e sono servite a diciamo a disincentivare l'uso di queste di queste di queste pratiche o quantomeno a farle sparire dal diciamo dal discorso come fosse punto come fossero cose innocue. E il secondo motivo, appunto, di cui ci parlerà questo questo articolo è la l'importanza di esporsi e di mh, portare le argomentazioni con l'obiettivo non di far fronte comune con tutti, ma al contrario proprio di rompere eh, questo questo fronte, diciamo, che unisce eh, ma eh, anche gente che che sì, mh, elementi che non hanno nulla a che fare tra di loro, anzi sono contrapposti e insomma, per farla breve, anche rompere con l'interclassismo che caratterizza per il momento queste proteste. Terzo motivo e eh, come appunto, beh, come sicuramente come movimento eh, anteautoritario anarchico eh, ci sono dei saperi e dell'esperienza a livello di repressione perché e come anarchici, come antiautoritari ci siamo da da da sempre che ne abbiamo eh diciamo ne abbiamo a che fare con queste c'abbiamo a che fare con queste queste mh, tipo di problemi, ultimo motivo è che per il momento appunto queste queste proteste sono solo e eh, contengono una contrarietà, diciamo, solo a parole e e disorganizzata, e invece è importante anche eh, appoggiare le proposte concrete, sia di aiuto, sia anche di intervento, diciamo, concreto, ecco, di di di fermare questa questa valanga eh autoritaria che appunto il cui il cui esito attuale è questo questa imposizione del Green Pass. Iniziamo quindi la lettura. Alcune valutazioni sulle piazze No Green Pass. Nell'ultimo mese la necessità di confrontarsi con e compagne e compagni di altri paesi si è intensificata. Lo scambio con persone con le stesse idee anche oltre confine si rivela fondamentale per avere una percezione più ampia di quello che sta accadendo. Anche Se da questi confronti non possiamo avere una panoramica esatta, sicuramente aiutano a non guardare solo il proprio piccolo intorno. Spesso sono valutazioni prettamente individuali o di piccoli collettivi. Una delle percezioni che spesso emerge è quella di non riuscire a tenere un discorso autonomo rispetto a chi in piazza concezioni reazionarie o prettamente complottiste della società. La paura di cadere nel calderone negazionista ha spesso bloccato i compagni daintervenire nelle piazze, oppure ha spinto ad arginare la presenza fascista con discorsi solamente antifascisti. Questo, in poche parole, quello che ci han detto le compagne di alcune città del nord Europa. Un'altra argomentazione è data dalla difficoltà di intervenire con dei discorsi propri, visti, vista la complessità dei problemi che ci pone la realtà circostante, delle impreparazioni rispetto a temi troppo vasti, La frase è difficile, riecheggia spesso nelle bocche. In questo sito, cioè ilrovescio.info, abbiamo già espresso il fatto che negli anni che negli anni gli anarchici si sono espressi in modo radicale e articolato su temi effettivamente complessi come OGM, vaccini, nucleare, scienze varie e dannose, ma anche su giustizia, autogestione, salute, concetti che non sono da meno data l'ampiezza delle ricadute sulla vita umana e i rapporti tra individui. Se non ci siamo mai tirati indietro nella critica delle nuove nocività del capitale, che spesso che passo passo ci venivano poste davanti a noi e a tutta l'umanità, non ci siamo forse mai poste a sufficienza il problema di immaginare una società senza carceri, tribunali e altre strutture autoritarie. Abbiamo sempre tirato fuori le nostre migliori capacità per riuscire a sgretolare le argomentazioni dei padroni, dei tecnici, dei politici e dei preti. Il coraggio non c'è mai mancato nel prendere posizioni scomode, minoritarie che hanno centrato diverse volte quello che in questa fase storica dell'umanità si sta toccando con mano, spesso le nostre valutazioni non erano errate, bensì fondate, sarebbe bello dire purtroppo, ma la realtà ci sbatte in faccia la verità della situazione. Quindi la, le frasi è difficile, è troppo complesso, non sono auspicabili, anzi, non sono auspicabili, sono frasi passive e non attive nel far sì che l'analisi sia propulsiva e non frenante. Noi dobbiamo fare, noi dobbiamo da una parte cercare di avere un'idea il più chiara possibile di quello che sta cadendo, in modo tale da rintuzzare le argomentazioni delle terre e dei nemici degli oppressi e delle oppresse e questo può avvenire se decidiamo di metterci di buzzo buono per far sì che le nostre idee emergano con forza che abbiano una spinta propedeutica utile affinché sempre più sfruttati prendano coscienza della gravità della situazione e delle future scelte che dovremmo in molti attuare per resistere alle nuove imposizioni sommate a quelle preesistenti ad ogni latitudine di questo pianeta. E eh, per chi per chi scrive la presenza dei compagni e compagne nelle piazze è importante per vari motivi. Il primo è anche solo quello di ascoltare cosa pensa la gente, cosa la smuove e come argomenta la sua ostilità ad una nuova imposizione. Trento venerdì scorso l'intervento di un compagno in cui si è espressa la necessità di resistere alla forza dello Stato con la no con la forza nostra, anche violenta, ha ricevuto non solo un grosso applauso che lascia il tempo che trova, ma anche una in inaspettata vicinanza da parte di molte persone che singolarmente sono andate da lui a confrontarsi proprio su questi punti così solitamente poco recepiti nel Trentino pacificato. La differenza tra la violenza di Stato e quella di chi vuole resistere è per una volta chiarita da quello che effettivamente le persone stanno subendo sulla propria pelle. Esporsi? Sì, per chi scrive il momento di esporsi, di dire le cose come stanno perché forse qualcuno d'incazzato in queste piazze c'è, anzi, di sicuro c'è. Ed è qui che le nostre classiche argomentazioni possono rompere la composizione interclassista di queste piazze. Pure il problema della solidarietà vuol dire anche prendere per il vavero chi è un arricchito, ma è contro il Green Pass. Sarà l'arricchito, come per un esempio, come per esempio un dirigente sanitario con la villa e conto in banca disponibile a mettere dei soldi in una cassa di mutuo appoggio in solidarietà ai sanitari sospesi, che per la maggior parte sono ossi e infermieri che di soldi in banca ne hanno ben pochi. Esternalare queste questioni di classe può aiutarci a far sì che nelle piazze emergano nodi che in molti non si pongono e che noi dobbiamo sforzarci di far emergere, così facendo forse potremo avanzare nella solidarietà tra oppressi che va al di là delle singole esigenze, rompere la retorica dell'individualismo borghese con quella anarchico. Provocare le piazze è un modo per far emergere delle questioni, ma bisogna cercare di farlo con preparazione da una parte, quindi anche con un confronto il più ampio possibile tra compagni e compagne, ed una buona dose di coraggio, di piazze applaudenti e gonfie di persone negli anni si sono viste, eppure i progetti del TAV, del nucleare, la privatizzazione dell'acqua, della sanità, gli attacchi al mondo del lavoro, continuano senza subire contraccolpio quasi, dire apertamente che ora quei progetti sono deletteri e causa di situazioni come questa, il fatto che non si avuta la forza nel tempo di fermare i progetti del capitale, non si è solidariizzato con chi di volta in volta è stato isolato perché aveva ancora attaccato gli uomini e le strutture di questa società malata, è un modo di stimolare riflessioni nelle teste delle persone che fino a ora hanno fatto candidamente la loro vita senza porsi domande su quello che accadeva e che solo ora le proprie libertà individuali sono toccate da vicino si mobilitano per esempio a Bologna il 24 luglio la piazza urlava draghi draghi vaffanculo a chi scrive quello sembrava il rutto del popolo che incapace di dire altro dice una ovvietà se la prende col presidente di turno, quando invece è tutta la struttura statale con cui bisognerebbe prendersela, ma la piazza non riusciva a esprimere concetti di organizzazione, resistenza a confronto, la piazza non permetteva, mancava uno strumento audio decente, che si esprimessero ragionamenti articolati, quindi vai coi facili slogan ignoranti, tra virgolette. Ma non può essere questa una questione di rimprovero perché deve essere affiancata da altro, cioè da una consapevolezza che ora è il momento della lotta più di prima, più forte di prima, dobbiamo dare il benvenuto nel mondo della repressione che noi come ribelli, anarchici, refrattari conosciamo già da tempo. I padroni dello Stato stanno ampliando la fetta di popolazione sotto ricatto, per averla impaurita per anni, dopo averla impaurita per anni con le varie emergenze. Ora va diffusa la diffiducia tra presso e oppresse, vanno individuati i vecchi e nuovi nemici della libertà, i tecnici che apparecchiano la società avvelenata del futuro. E come altri hanno già detto, la distinzione tra Novax e Sivax è un gioco molto sporco in cui anche noi quando scriviamo, parliamo, agiamo, dobbiamo evitare di cadere, in cui noi dobbiamo evitare di cadere perché può portare a conflitti deleteri e estremamente pericolosi. Un altro motivo per scendere in piazza è per rompere il fronte unico di chi è contro il Green Pass, per motivi borghesi, per una mentalità da imprenditore che vuole solo farsi i profitti suoi anche se nella parte bassa della scala degli sfruttatori. Per esempio la piazza del 27 luglio in Piazza del Popolo a Roma, organizzata da mm, Cancelletto Io Apro e affiancata da ex Forza Nuovisti, era una piazza che molti giustamente hanno disertato. Per chi ci è andato è stato interessante sentirne i discorsi di classe nel senso negativo, delle relazioni tra piccola borghesia imprenditoriale, palestre, ristorazione, piscine e bar e l'estrema destra che si è proclamata a partitica, numerosi gli slogan contro Salvini e anche la Meloni, né di destra né di sinistra diceva, ma che inneggiava al popolo italiano che deve ribellarsi come l'ardito sul piave col pugnale tra i denti, non occorrono commenti. Veniamo, concludiamo la lettura di questo articolo, alcune valutazioni sulle piazze No Green Pass. È il mondo del profitto che va distrutto, ed è un mondo di libertà, mutuo appoggio ed equilibrio tra uomo e natura che va totalmente ripensato. Il mondo della merce deve finire e se noi non andiamo a sbatterlo in muso alla gente, non so chi lo farà al posto nostro. Le piazze No Green Pass non devono anche qui portarci a un fronte unico, ma siamo noi che dovremmo andarci per rompere il piatto della zuppa preriscaldata dei vari riformismi più cittadinisti democratici o più sovranisti, tra virgolette, dei paceri che non portano a nulla, sconvolgere le coordinate delle piazze di opinione che vanno spinte alla ribellione. Questi tempi ci richiedono altre vie per far sì che la differenza tra legalità e illegalità diventi abissale e che non c'entra nulla la retorica democratica legalista dello Stato e di tutta la classe politica con le esigenze delle persone sfruttate. Andare in piazza, anche per non avere il filtro della comunicazione dei media di regime, parlare con le persone è il modo migliore per aver percezione del clima attorno a noi. Dopo questi primi giorni di mobilitazioni che hanno semplicemente espresso una contrarietà parole, cosa successa in varie piazze europee con più o meno determinazione, dobbiamo trovare delle proposte locali, ma non solo per resistere insieme a chi vuole battersi con coloro che dicono che questi obblighi non li vogliono e che sono pronti e sono pronti a fare cose che fino ad ora non avrebbero mai fatto. È qui che la nostra storia di anarchici può essere di enorme aiuto per evitare i controlli, e sviare la repressione, ma soprattutto per avere proposte concrete di lotta e solidarietà con chi con chi perderà il lavoro e non riuscirà a campare con chi rifiuterà un controllo sociale ancora più invasivo, con chi pensa che il sistema produttivo tecnoindustriale sia effettivamente un problema e forse anche con chi si rende conto che tutto questo vada rivoluzionato una buona volta e sa che per fa altro non che per farlo non bastano le parole. È tempo di scelte, queste possono essere di svariato tipo, le strade sono molte e in Liguria recentemente degli anonimi compagni hanno dato segnali di attacco che scaldano gli animi e suggeriscono una delle vie fare indietreggiare gli interessi di Stato e capitale, fargli capire che indipendentemente da come andranno ne, nelle strade, qualcuno ci proverà ancora e ancora a ribellarsi. Un senso di forte tensione, di urgenza detta alle parole di chi scrive, come se il tempo stringesse, questi sono brevi accenni a questioni che tra compagni e compagni sono sicuramente affrontati quotidianamente, non c'è un'unica via, ma la necessità di capirsi, ritrovarsi, percepire chi si è attorno e vuole battersi, adesso è molto importante, che lo scambio sia prolifico e che ci porti ad avere proposte idonee alla situazione, non è un'unica via, non è un'unica via sia come movimento specifico per chi ancora ci crede, sia per chi vuole singolarmente mettere i bastoni tra le ruote, ma è necessario dire la nostra in questo mondo con forza e risolutezza. La percezione è che delle orecchie aperte e mani pronte ci siano e a volte sì, in certe piazze, non in tutte ovviamente, anche la rabbia è palpabile. 3 agosto 2021 e ehm, io adesso eh, manderei ancora un pezzo e eh, poi vorrei solo fare un aggiornamento sul compagno in mh, sorveglianza speciale okay. con Sardins Magnetics, siamo agli sgoccioli 21 e 21. E volevo solo un'ultima cosa dirvi, premi di, dei saluti e in precedenza nelle puntate precedenti, in particolare il 1 luglio e l'8 luglio avevamo ehm eh, dato le cioè fatto delle letture dal romanzo eh, uscito nel 2015. Io non sono come voi se qualcuno l'ha l'ha ascoltato. Ebbene, ehm questo questo procedimento per la um, sorveglianza speciale nei confronti di Marco Bolognino, detto Bobba, eh, militante storico dell'area torinese, ehm diciamo ha avuto un esito eh, il 7 agosto confermato positivo eh, esito della richiesta di sorveglianza speciale presentato dalla questura di Torino e, mm, e quindi è stato condannato a, beh non so se si dice condannato ma comunque gli è stato dato un anno e mezzo di sorveglianza speciale e con l'obbligo di rientro notturno e divieti vari cioè um, e eh, frequentare manifestazioni pregiudicati e altri che hanno la sua stessa misura e eh, la motivazione è pericolosità sociale, eh, virtù dei suoi precedenti penali, anche quelli indultati e della decennale militanza. E eh, alla fine, diciamo, il tribunale ha escluso dal giudizio sulla pericolosità la la pubblicazione del romanzo che per dal quale però non viene esclusa la natura cioè viene esclusa la natura autobiografica, ma non la sua virgolette adesso attitudine instigatrice, cioè eh, praticamente loro hanno hanno hanno non hanno potuto eh, diciamo eh, utilizzare eh, una una opera di finzione per condannare uno a pesanti restrizioni nella libertà personale, però ehm è che inoltre, cioè essendo opera, diciamo, d'arte, eh, la, la la il giudizio su, su sui contenuti di un libro, diciamo, su un romanzo, aspetta, non certo a un tribunale, insomma, delle non siamo ai tempi, per fortuna, dell'Inquisizione, però per condannare una persona eh, in base alla sua suo dicono attitudine personale, sue inclinazione a non accettare ingiustizie, questo è sufficiente, quindi si può attraverso queste questi dispositivi di epoca, insomma, autoritario dopo anche fascista e eh, condannare un, un nostro un nostro insomma compagno a, a refrattario al a questo questa pena appunto per pericolosità sociale presunta. Io per questa sera adesso vi saluto, noi la prossima beh, insomma, ci saranno i saluti della regia ufficiali ma ci risentiremo in anche agosto andremo in onda in qualche maniera eh, mandi eh, a risentirci Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione che Zardis Magnetix e e lascio in sottofondo questa band di Alessandria, loro sono i Gilted, mentre prima tra i vari interventi abbiamo ascoltato una band tedesca, ovvero i Murder Disco X che comunque fanno parte entrambe queste due band dallo stesso vinile da questo diciamo 12 pollici split uscito nel 2003. siamo sempre stato fondo questi Gilted eh, band piemontese, come ho già detto prima di Alessandria. Comunque, eh, volevo prima di saltarci totalmente e eh, darvi i nostri contatti che sono allora per mh, chi volesse scriverci in maniera eh, cartacea c'è la solita casella postale che è casella postale 129 e basta intestare ad associazione eh, senza sbarre Trieste centro 34 121 Trieste ripeto associazione senza sbarre casella postale 129 Trieste centro 34 121 Trieste poi se volete scriverci mh, via mail questa è appunto la nostra mail libere tutti chiocciola autistiche punto org ripeto libere tutti chiocciola autistiche punto org poi chi volesse riascoltare questa trasmissione o comunque andare ad ascoltare anche le trasmissioni passate le, le settimane scorse c'è questo blog che si chiama gardismagnetixradio.noblox.org ripeto gardismagnetixradio.noblox.org bene ci lasciamo con ancora questi gilded e Buon ascolto e probabilmente ci riascolteremo il prossimo giovedì alle 22:30 in diretta radiofonica da lo studio di onde fluviane a Udine. Ciao a tutti.